12. A vásárképe, hangulata nem változott szabóék körül. Mint ha semmi sem történt volna. Az utakon tovább hullámzott a tömeg, a pavilonokban berendezett önkiszolgáló büfékben sült kolbásztettek és sörtittak az emberek. Pedig a kispeti büszkén kivágott különös köszöntése, dicsértessék a Jézus Krisztus után, Irén megállapította magában, hogy a solti elvtárs előtt eljátszott jelenet bizonyára kikezdi férje karrierjét. A főosztályvezető azonban meglepő módon merőben másként reagált az esetre, mint ahogy azt Irén várta. Mikor kiderült, hogy Szabó néni ezen a délutánon titokzatosan eltűnt az unokájával, s ezek után Peti, mint a vallási szokásokban félig meddig beavatott gyerek került újra a szülei szemé, jót nevetett. Barátságos társalgásba kezdett Szabóval, érdeklődött Laci munkája felől, és megígértette Szabó nénivel, hogy leír neki egy speciális fánkreceptet, amit egyszer bandi dicsért előtte. Aztán kedvesen elbúcsúzott a családtól, mert még valami megbeszélni valója volt egy külföldi szakemberrel. A főosztályvezető távozása után az öreg Szabó rájött magában, hogy első benyomása helyes volt. Solt itt nem az időnként magára öltött szigorú arckifejezés jellemzi elsősorban, hanem valami egészen más. De ezen nem volt sok ideje elmélkedni. A családban, amint magukra maradtak, kitört a vihar. Honnan vetted ezt a köszönést? támadt Irén a gyerekre. Kitől tanultad Petike? Az én nevem nem Petike, hanem János, mondta a gyerek minnyájuk álmélkodására. Irénnek tátva maradt a szája. – János? Mi az, hogy János? – Ez a nevem – mondta makacsú Peti. – Petikém, ne bolondosz, kisfiam, ne bolondosz – fenyegette az anyja. – Már így is elég baj csináltál ma – mondta, a helyzet komplikáltságától teljesen megzavarodva, a különben mindig mindenkivel indulatú Laci. – Mi az, hogy nem Petike vagy, hanem János? – tette fel végre a leglényegesebb kérdést az öreg szabú. Ej, hey, no! – Hát megpróbáltam, hogy jól állna-e az onokámnak a János név, nézett ártatlan szemmel Szabóni az urára. Az öreg apjára gondoltam. Tette hozzá még jelentőség teljesen. Az a gyanúm, mama, hogy te nem én rám gondoltál, hanem valamelyik Szent Jánosra, jegyezte meg Szabó, aki jól ismerte a feleségét. – Hol voltatok ti ma délután, mama? – kérdezte Bandi. néni, ha maga szerint jó ügyről volt szó, vízfolyásként tudott mellé beszélni. Ha mindenáron tudni akarjátok, eltévesztettük az autóbuszt és kerültünk egyet, ami kiértünk a városba. Kerültek egyet, és közben Petikéből János lett, fortyant fel haragosan Irén. Merre kerültek, mama? kérdezte Szeliden Bandi, akinek persze az sem volt mindegy, hogy mit gondol róla a főnöke. Pest út felé... Mondta, most már kissé zavarodottan Szabó néni. Mama, te megint Mária remetén voltál, mordult fel Szabó bácsi. Nagyon szép kirándulóhely, hely, enyhített Laci. Főleg búcsújárók számára, sóhajtott gonterhelten Szabó. És oda cipelte a fiamat is, pedig a férjem nem egyszer megtiltotta. Pattogott irén. Mondom, hogy elvétettük az autóbuszt. Laci lassan megértette, hogy nagyobb a baj, mint ahogy ő gondolta. A mama olyan, mentegette az anyját, mint a hivatalos kiküldöttek nyáron. Elmennek Pestről Miskolcra, ellenőrzésre, siófokon át. – Petike! – a gyerekre az anyja, most már nagyon erélyesen. – Légy szíves azonnal megmondani, hogy hol voltál a nagymamával, és mi csináltatok? – Mi nem csináltunk semmit, csak a bácsi megkeresztelt engem. És így lett Péterből János, tájékoztatta a többieket Szabó bácsi. Nem találok szavakat a felháborodásra, mondta csüggetten Irén. Banninak sem volt különösebben jó kedve, igaz, hogy Solti úgy viselkedett, mint aki elhiszi, hogy csak a nagyanyja oktatja vallásosságra az unokáját, de kérdés, hogy mit gondolt magában. Mire volt ez jó mama? Annyi mindenfélét hall az ember, kezdte magyarázni Szabó néni. Ilyen meg olyan betegség, járvány, éppen fukszúr is mesélte. A gyerekbe van oltva himlő ellen, torokgyík ellen és paralízis ellen, sorolta mérgesen a menye. A mamát babuna ellen kellene beoltani, állapította meg Laci. A vallás nem babunaság, mondta sértődötten Szabóni. Ne vitatkozzunk most itt gyerekek, intette le a fiatalokat Szabó. Okos, sok mindent megértő, megbocsáto és nagyon szerető pillantást vetve feleségére. Ha anyátokat boldoggá teszi ez a dolog? Boldoggá tesz, mondta határozottan Szabó néni. Persze, nem csak ez, de ez is, meg aztán egy pillanatra eltűnődött. Mi öregek már meg is szoktuk, régen a szegény ember gyereke ott kereste a boldogságot, ahol tudta. A a természetesen nem vett tudomást a Szabóék családjában lejátszódott kellemetlen eseményről. Az emberek megnézték a terményforgalmi pavilon búzás zsákjait, csöves kukorica tornyocskáit, végig sétáltak a csodálatosan fénylő szőrű telivérek és félvérek istálóján, s hosszan áldogáltak a kiállított bútorok előtt. Tapasztalatból még tudták, hogy az ott látott darabokat soha többet nem találják majd, sem az üzletek kirakataiban, sem bent az üzletekben. Csak padisák Laci nem törődött se a csöves kukoricával, se a fényes szőrű lovakkal. Boldog arccal jött ki Icuval a nagy perecesieket is befogadó pavilonból, ahol Icu egy kézi munkát áruló asszonytól megtudta, hogy Bekejolán megint Pesten van, és egy leány otthonban lakik. Ott megtalálható. A hóri horgas fiatalember széles jókedvében, minden büfénél, ami mellett csak elhaladtak, meg akarta etetni, itatni icut, aki sorban visszautasította a ciány pecsenyét, a pélzeni sört, a virslit. – Hát legalább egy fagylaltot fogadjon el, – kérlelte végül padisák. – Ó, nem, padisák úr, hálás köszönet, szíveségem ebvel a gyönyörű mézes kalács szívvel amúgy is túl van fizetve, – mondta icu aki minél előbb vissza akart kerülni az apjához és a bátyjához, ahol már bizonyára türelmetlenül ott ül halászferi, őt várva. A nagyperecesiek pavilonja válogatott szőlőfürtjeivel és a a ábrázoló fényképekkel, a kövér mongalicákkal, meg a kiállított grafikonokkal, amelyek a község lakóinak szorgalmas munkájáról és eredményeiről beszéltek, Bizony, messze volt a Bugaci csárdától. Így Padisák Lacinak a vásári tömegben lassan előre küzdve magukat, bőven volt ideje, hogy háláját legalább szavakban kifejezze. Nem fizetségképpen akarok én magának ezt meg azt vásárolni, kislány, hanem örömömben, mert olyan boldog vagyok, hogy legszívesebben felmásznék az óratorony tetejére nagy mutatónak, és ezt magának köszönhetem. Ha maga nem veszi észre ezt az eldugott felirást, én jövő tavaszig sem jövök rá, hogy itt vannak a nagy perecesiek, és nem tudom meg, tudja mit, bemegyünk a bisztróba és iszunk két ananászfröccsöt. Nem, köszönöm szépen, padisák úr, én minél előbb apuéknál akarok lenni, mert lehet, hogy ott van már az egész család. Végtére amúgy is oda megyünk, csak szeretnék már valamit inni, mert a boldogságtól valósággal kiszáradt a torkom, maga nem szomjas? Nem, különben sem volt még sok alkalmam arra, hogy boldogságtól kiszáradjon a torkom. Ugyan már, ne beszéljen! Jani bácsi mindig elmondta benn az üzemben. Gyerekek, lányom, alig, ha nem újra szerelmes, mert az este tizenkettőt sóhajtott egy végtében. Ah, ez az apu! Mérgelődött Ticu. Ugyan, ne bánja már! Vigasztalta padisák. Úgy szép az élet, ha szerelmes az ember. Nem tudom én még, kezdte először rábrándosan a lány, de aztán hangja egyszerre idegesre váltott. A tömegben egy lassan haladó teherautónak utat engedve maguk mögé pillantott, és meghökkentette, amit látott. Mit mond? kérdezte szórakozottan. A szerelemről beszél? Persze, igen, dadogott össze-vissza hirtelen. Padisákot annyira elfoglalták saját gondolatai, hogy nem is vette észre icu gyors váltását. A szerelem a legszebb dolog a világon, szavalta. Ha maga még csak ugyan nem volt szerelmes icuka, akkor nem is tudja, mi az élet. Majd ha egyszer föltűnik az életben az igazán belevaló fiatalember. Már feltűnt, vallotta be furcsa hangon icu. Csak ugyan, örvendezett padisák. És hol van az a szerencsés fiatalember? Hogy, hogy nincs itt a vásáron magával? – Itt van a vásáron. – Hol? – Itt jön mögöttünk. Úgy látszik már jó ideje, mert olyan komor az arca, mint annak az állatgondozónak, akinek a lábára lépett egy kilencmázsás bika. – Mögöttünk jön – csodálkozik először padisák, de aztán, mint szerelmi téren járatos fiatalember, hamar megértette a helyzetet. – Melyik az a fiú? – kérdezte gyorsan icutól. Az a barna kabátos. Hé, fiatal ember, jöjjön már egy kicsit gyorsabban, nem látja, hogy magára várunk. A felszólításnak Feri csak immelámmal tette leget. Még lassított is az addigi tempóján, de akármilyen lassan lépdelt, mégis csak utolérte őket. Van itt valaki, aki beszélni akar magával, mondta neki padisák. Csak hogy én nem óhajtók beszélni azzal a valakivel, jött a sértődött válasz. Icú bátortalanul szólalt meg. Miért? Haragszik rám. Még kérdi? Én kérdezem, szólt közbe ingerültem padisák. És maga okosan teszi, ha válaszol a kérdésemre. Haragszik valamiért icura, vagy nem haragszik? Magának ahhoz semmi köze. Jelentette ki Feri, és ott akarta hagyni őket. Padisák elkapta a karját. Engedjen el, de azonnal, mondta Feri olyan fenyegető hangon, mint ha a következő pillanatban egyetlen ökölcsapással a földre tudná küldeni a nála magasabb és jóval erősebb fiatal embert. Mi baja ezzel a kislányjal? – szegezte neki a kérdést, padisák. – Pontosan itt voltam, amikorra megbeszéltük – mondta Icu a vásár kavicsos útjára meredve. – Pontosan – nevetett fel kiség gúnyos a halász felé. – Sőt, korábban. Jól beosztotta az időt, mindent láttam. Mit látott maga? Mit látott? Támad Ferire durván padisák. Nyugalom, padisák úr! Lépett közbe icu, mert attól félt, hogy a vitának verekedés lesz a vége. Csak hagyja, icuka! Hárította el a lány segítségét Feri. Kibírom! Ha azt kibírtam, amikor a mézes kalács szívet vette, ott álltam egy silókombájn mögött. Nem is silókombány volt, hanem egy zetor, igazította ki szakszerűen padisák. Nekem az teljesen mindegy. Maga milyen szakmában dolgozik, halászúr? Építészet. Egész nap gyököt von és logaritmust keres, mondta Icu, és a hangjában egy csöbb gúny sem volt, amikor folytatta, hogy attól olyan szépek és erősek azok a házak, amelyeket Feriék vállalata épít. Ennek már semmi jelentősége, hárította el magától a dicséretet a fiú. Megragadom azonban az alkalmat, ünnepélyeskedett Feri, hogy elbúcsúzzam magától, icuka, mi többé nem találkozunk. Aztán miért nem? Fogta meg újra a fiatal ember karját, padisák. Ha maga úgy találna azt a bizonyos illetőt, hogy az én általam ajándékozott mézeskalács szívet szorongatja, akkor maga mi csinálna? Megkérdezném, hogy miért kapta. Maga ugyan nem kérdezte, én mégis megmondom. Icuka papája nekem mesterem volt, olyan volt, mint az apám. Még vidékre is elutazott, amikor engem elhagyott a szerelmem, és megpróbálta visszahozni. Most összetalálkoztunk a vásárban, ahol én a falusi szívszerelmemet kerestem. Icuka emlékezett, hogy látta valahol nagypereces falu nevét, oda vezetett a pavilonhoz, és én megtudtam, hogy hol van Bekejolán, akiért én, szóval a többi rám tartozik. Egy nagyperecesi nénitől hallottam, hogy Bekejolán tegnap óta megint Pesten van, és egy leány otthonban lakik. Én meg örömömben vettem egy mézeskalás kalás sziveti cukának. Rendkívül tetszetős történet, szólt epésen Feri, de hangjából már érezni lehetett, hogy nagyon szívesen elhinni azt, amit padiságtól hallott. Csak korábbi gyanakvását nem volt könnyű egyik percről a másikra legyűrni. Padisák azonban tudta, hogy az építészt, akinek a munkájától olyan szépek a pestiházak, sikerült megingatni. Én most beviszem magukat ebbe a tokai borkóstulóba, mondta. És addig nem jövünk ki, amíg mind a hárman meg nem iszunk egy-egy deci aszut a legjavából. Szabóék asztalánál a Bugaci csárdában addigra már olyan veszett rossz hangulat kerekedett, mint talán abban a régi, igazi csárdában, amikor a mulatozó betyárokra a csendőrök nyitottak ajtót. Bandit ugyan időközben elhívatta a főnöke valami tárgyalásra egy francia üzletemberrel, de ez csak kedvezőbb lehetőséget adott Irénnek, hogy vágyjai és fenyegetései özönét zúdítsa anyósára. Az öreg szabó végül is megunta a cívódást, felállt az asztaltól és kijelentette, hogy ezen a napon már semmi rosszabb nem történhetett velük, mint ami megtörtént, ideje hazamenni. Lacira bízták, hogy várja meg icut, és elindultak a vásár főkapuja felé. Szabó bácsi azt hitte, hogy a két asszonyt a vásári forgatag majd csak lecsendesíti valahogy. Tévedett. Jól van, jól, Irén, folytatta sértődékenyen a vitát Szabóné. Tudomású vettem, hogy többet nem hagyod nálunk az onokámot. Addig legyek én szegény ember, amíg nem hagyja nálunk, állapította meg Szabó a tapasztalt ember nyugalmával. – Legyen nyugodt, papa, nem fogom hagyni, fortyogott, pattogott Irén. – Az első alkalommal elhozod – mondta Szabó, amikor fodrászhoz mész. – Hát, ha csinálnak egy napközi otthonnal egy bekötött fodrászműhelyt, ahová a magadfajta asszonyok beadják majd a gyerekeket, amíg a hajművészek kibordorítják a hajukat – mondta mérges gunnya a Szabóné. – Én nem akarok fodrászhoz menni – jajdult fel kicsikbe esett Tempeti. Hát hová akarsz menni, drágaságom? Váltott Irén hirtelen egy fiát mindenek fölött szerető anya lágy, kedveskedő hangjára. Oda, ahol a lovak a kerítésen ugranak át. Rendben van, Petikém, elviszlek egy lovas versenyre. Ígérte meg neki rögtön Irén. A nagypapát is vigyük el, ajánlotta a gyerek. A nagypapa nem szereti a lovas versenyeket. Vetett hideg pillantást Irén a mellettük bandukoló öreg emberre. Persze, persze, igaza van anyádnak, Petikém, mondta Szabó. Én nem szeretem a lovas versenyeket, kisunokám. Pedig tudod, egyszer mentem az utcán, és találkoztam egy elvarázsolt paripával. Minek volt elvarázsolva a paripa? Nézett fel derűs izgalommal Peti a nagyapjára. Tudta, hogy most valami nagyon érdekes történet következik. Vérslének, kisunokám, vérslének volt elvarázsolva az a paripa. Papa kérem, legyen szíves és ne folytassa, ne tömje maga is a gyerek fejét ezekkel a lehetetlen dolgokkal. Varázslat? dohogott Irén. Látszik, lányom, mondta most már békítő hangon Szabó néni, te sose voltál igazán szegény gyerek, sose tudtad, milyen nagy varázslat volt a szegény ember életében egy pár lóvirsli. Most már az is baj, hogy nem voltam vérbeli szegény ember, sértődött meg újra Irén. Az én apámat talán méltóságos úrnak szólították a városházi segédhivatalban. Mi bajuk van velem? Talán az, hogy egyengetem az uram pályafutását? Már olyan egyenes az útja, mint az Andrási út, mondta büszkén Szabóné. Akkor is népköztársaság útja, igazította ki a menye. Bandi pályafutását ne félts te! Bandi mindent elért, amit akart. Ezek után Aliko, a a vezetője nagyon szigorú ember. Ez a Solti nem olyannak mutatta magát, elegyedett vitába szabó. Miért? Mert nem csinált itt botrányt? kérdezte vészjóslóna menye. A nyakamat teszem rá, hogy ezzel kettivágta a fia futását, kedves mama. Gyerünk Petike. Megragadta a kisfia kezét. Mi nem megyünk még haza, megnézzük a lovas bemutatót, ugyanis lovas versenyt akartál látni. Hirtelen befordult egy mellékútra, Magával von szólva a vissza-vissza petikét. A szabóházas pár magára maradt. Hát ezt jól megcsináltad, mama. Mit csináltam meg, János? Ezt az egész keresztelési cécót. Mi szükség volt rá? És ha már megtetted, miért nem tanítottad meg az unokádat, hogy idegenek előtt hallgasson? Mondtam neki, de olyan kis buta elszólta magát. Jókor! Te is azt hiszed, hogy bandinak ebből, hogy bandinak esetleg, jaj nekem, hiszen én nem akartam ártani a fiamnak. Hát akkor mi az ördögnek kereszteltetted meg az unokádot? Mert olyanokat beszélnek, hogy itt van ez a gyermekbénulási járvány. Petike megkapta a negyedik oltást. Arra az esetre, ha netán mégsem oltalmazná meg, ha nehogy már ki sem merem mondani. Ki beszélte be neked ezt a butaságot? Többen, fugszúr is. – No, csak találkozzak ezzel a hírharanggal, majd kap tőlem olyan eligazítást. – Gyerünk, mama, elég volt a vásárból. – Menj csak, János, én még maradok egy kicsit, mondta Szabó néni, s az ura legnagyobb meglepetésére egy pillanat alatt szinte futva eltűnt a vásár forgatagában. Körülbelül ez időben padisák is otthagyta icut és halászferit. Ezek a fiatalok nem tartoznak azok közé, akikkel ő poharazgatás közben ünnepelhetni azt a tényt, hogy megtudta, hol található olán. Barátságosan elbúcsúzott tőlük, és szélbe vette azt a legközelebbi pavilont, amely előtt sorban álltak a nagy melegben megszomjazott férfiak. Eredeti ember ez a padisák, nézett a távolodó férfi utánicu. Mondhatni jófej. Padisák? kérdezte Feri. Eddig Icuka úgy emlegette, hogy padisák úr, padisák bácsi. Ha akarja, ezután úgy emlegetem, hogy padisák apó, vagy jobban tetszene a padisák nagypapa. Magához képest túlságosan komoly ember. Igen, adott igazat Ferinek kacagva Icú. Hozzám képest majdnem mindenki túlságosan komoly ember. Azt hiszem, én nagyon is komolytalan vagyok. Pető, a szép fiú mindig azt mondja, Szabó, szabó, maga nem fér a bőrébe. Ki az a pető, a szép fiú? Földrajztanár. És tényleg az? Földrajztanár? Az, diplomája van róla. Láttam. Nem azt kérdezem, hogy földrajztanáre. Tényleg szép fiú? Nagyon, mondta a lány ábrándosan súhajtva, miközben a hatást lesve ferire pillantott. Nagyon kérem, hogy ne sóhajtozzon, ha férfiről van szó. Mérgelődött a fiatalember. Nálam ez ideges tüneteket okoz. Engem határozottan nyugtalanít, ha maga egy férfiról szólva sóhajóbban tör ki. Ugyan kérem, Pető! 1957-ben voltam szerelmes belé, szeptember 21-től október 1-ig. Maga mindent ilyen pontosan számon tart? Beírom a kis naptárba. Mindig beírom, miből feleltem, kb. hányasra, és ki volt aznap a szívem bezárva? Maga könyvet vezet az érzelmeiről. Miért ne? Ha egyszerűleg asszony leszek, és körülvesznek az unokáim, majd előszedem a régi kis naptárakat, beléjük olvasok, és mesélek nekik. Szép kis tanmesék lesznek. Elmesélem nekik, hogy egyszer egy egész délután egy kémény rajongtam, aki a házunk tetején maszkált, azon a keskeny deszka és egyszer sem esett le mert nekem mindig nagyon imponált, ha valaki valami hősítettet hajtott végre. Egy tűzoltóért is rajongtam, aki halálmegvető bátorsággal behatolt Benedek néni lakásába, amikor az bekapcsolva felejtette a villanyvasalót és átégett a konyhasztal. Az is olyan nagy hőstet volt? Persze. Milyen kár, mondta Feri Flegmán, mint a csak úgy mellékesen jegyezné meg. Milyen kár, hogy nem találkoztunk tavaly nyáron a rómain. – Miért? Mi történt? – Életet mentettem, – mondta egyszerűen halászferi, miközben kissé félrehúzódott Ticuval egy, a tömegben utat törő autó elől. – Jaj, de izgalmas! – lelkendezett Ticu. – Biztosan csónakázni ment valami könnyelmű ember, aki nem tudott úszni, aztán jött a sétahajó, a hullámok beborították a csónakot, az illető zsupsz már benne is volt a Dunában, igaz? – Nem egészen, – mondta kelletlenül Feri. Tudom, a hős életmentők mindig szerények. Maga csónakba ugrott, vagy egyenesen a duna habjaiba vetette magát, és hatalmas iramban úszott a vergődő ember felé. Nem? Nem úgy történt. Ugyanis? Aztán elkapta a karját, vágott a szavába icu izgatottan. Vagy a haját ragadta meg? Vagy a derekát? hó ragadta meg? Sehol. Nem ragadtam meg. Hát mi csinált vele? Jól hátba vágtam. Kétszer. Persze, helyeselt buzgónicú. Az is kell, olvastam, nehogy lehúzza a víz alá az életmentőt, és mindketten odaveszenek. Kétszer hátbaütötte, és azután mi történt? Ki jött a szálka. Miféle szálka? Ami a torkának att. Attól akart vízbe fulladni? A földön akart megfulladni, magyarázta Feri. A halász csárdában, mert a torkának adt egy halszálka. Egyébként a barátom volt. Nagy riadalom támadt, mert olyan kék lett, mint egy ünneplő ruha. Mindenki sikoltozott, és kiabált, hogy mentők, orvos, meg mindenféle. Én tudtam, hogy nincs idő a mentőkre várni. Oda léptem hozzá, és kétszer erőse hátba vertem. Abban a pillanatban kiköpte a szálkát. Mikor Feri befejezte, Icu először azt sem tudta, mit mondjon. Aztán összeszedte magát. Az is valami. Nagy dolog a lélek jelenlét, hiszen megmentette az életét, igaz? Igen, az orvos is mondta, amikor később megérkezett. Ha fél perccel később ütök, már késő. Elgondolni is szörnyű, lendült volna bele Icu újra a hűstett részleteinek elképzelésébe, de közben odaértek a bugaci csárdához. Meglepetésükre Lassi várakozott csak rájuk az étterem asztalánál. Icu bátyja nem kevésbé csodálkozott azon, hogy az őrült, féltékenységében elrohanó halászferi most idilli boldogságban tér vissza Icuval. A köztük történteket azonban úgy vélte nem illik firtatni. Ezért inkább neki látott, hogy a két fiatalt röviden tájékoztassa a délután eseményeiről. Így Icu meg Feri, ha nem is logikus sorrendben és némely részletet elég zavaros előadásban, megtudta, hogy Szabó néni, Peti szüleinek tudtán kívül, Mária remetén megkereszteltette az unokáját, és most minden a feje áll. Irén azt állítja, hogy a keresztelő árthat Bandi karrierjének, mivel a főosztályvezetője is tudomást szerzett a dologról. Bár igaz, hogy Irén akkor is Bandi karrierjéről sikoltozott, amikor kisült, hogy a mamának van egy néhány holdas unoka testvére Somogy megyében. Akkoriban ez már majdnem rokonságnak számított, Irén szerint. De hát az igaz, hogy ennek a dicsértességnek mégsem Solti elvtárs előtt kellett volna elhangoznia. Én itt maradtam egy egész sült fejezi be az elbeszélést Laci. A felét már elpusztítottam, a másik fele rátok vár. Én már ebéd után vagyok, szabadkozott halász. Délután ötkor nem is csoda, tréfálkozott vele Laci. Nézze, kiáltott Felicu a tába pillantva. Nekünk marad a csirke a gondoló Mi az a gondoló Egy kis villa alakú csont. Ha egy fiú és egy lány megfogja a két szárát, és ketté törik, annak a gondolata teljesedik be, akinek a kezében marad a nagyobb ikága. Megkeressem? Keresse meg Icuka, mondta boldogan halászferi. Míg Icu a maradék csirkét forgatva kereste azt a bizonyos csontot, Laci elmondta még nekik, hogy az anyja néhány megjegyzéséből következtetve, ennek a jól induló családi összejövetelnek a tönkretételéért, legalábbis részben fúsz úr a szomszéd felelős. Talán Fux volt az egyetlen, akire még a vajszívű, szabálci sem tudott jó indulatúan gondolni. Ha eszébe jutott a pörgek alapos ember, csak az járt a fejében, hogyan lehetne ettől a kellemetlen szomszédtól megszabadulni. Nem is sejtette, hogy ezekben a percekben Fuchs is ebben az ügyben fáradozik. A Marx téri presszóban egy rekett hangú férfi hajolt éppen Fuchshoz az enyhén foltos kis asztalon át. Ajánlatok, tisztelt Fuchs egy egy kétszobás félkomfortosat a Júlia utcában, susogta rábeszélőn. Kerti kilátással mondhatni ősparkra néz. Mindössze négy lakó, gyerek nincs, kapukulcs van, a kertben énekes madarak, mókusok. Az ajánlat szimpatikus, doktor. Latolgatta a hallottakat Fuchs. Hol van az a Júlia utca? A pasaréten. Ez már kevésbé szimpatikus. Hogy, -hogy Fuchs, uram, háborozott föl az ügynök. Én idehozom önnek a legszebb ajánlatot, amelyet lakáscsere ügyben tenni lehet, és ön azt mondja, Fuxurám, hogy nem szimpatikus. Tudja, mi ez, Fuchs uram? Ez az évszázad lakáscseréje, uram. Az évszázad lakáscseréje, latolgatta kétkedőn, Fux. Ahogy mondom, Fuxurám, ilyen ajánlat ebben az évszázadban még egy nem lesz, doktor Farkas részéről, arra mérget vehet. Ez a lakás egy eszmény, egy oázis, egy gyönyör. De hát akkor miért megy el a lakója? éppen az angyal földre. A sárgafogú ügynök egészen közelhajolt fuchshoz, és halkra fogta a hangját. Megsúgom önnek, fuchs Egy doktor farkas részéről az ügyfél mindig abszolút fel van világosítva, engem nem azért zárta ki az ügyvédi kamarából, mert elhallgattam valamit az ügyfeleknél. Egy szóval, aki lehetőleg munkáslakta kerületben akar cserelakást szerezni a Júlia utcáért, az a Grimaldi fiú. Ki az a Grimaldi fiú? Fuxura előtt nem ismerős ez a név, Grimaldi. Garibaldira emlékszem, de az, hogy Grimaldi. A lassan sötétedő estében a város még vidáman zsongott az utcákon, amerre szándéka szerint hazafelé vitte az öreg szabót a villamos. Gonterheltem fáradtan szorongott a többi utas közt, s egyszer csak rádöbbent, hogy nem az irányának megfelelő járműre szállt fel. A külváros, nyírkos omladozó házfalai helyett, a Rákóci út kirakatait látta, amint kitekintett az ablakon. Átszállt egy másik villamosra, amelyik a marx térre vitte. Mikor leszállt a téren, s az üres lakásra gondolt, amely odahaza vár rá, elhatározta, hogy előbb valamelyik talponállóban vagy presszóban iszik egy korsósört. – Szabó úr! – kiáltott fel meglepetten Fuchs, amikor egyszer csak az öreg Szabót látta maga előtt. – Hogyan kerül ide? – Párdón? Szólt az asztaltársához, majd ismét az előtte mereven álló Szabóhoz fordult. Velem akar beszélni? Dehogy magával, mordult rá az öreg. Véletlenül kerültem ide. Azt hiszem, Fux úr, mondta gyorsan az ügynök, aki megijedt Szabó hangjától, hogy tárgyalásunkat a lakástcsere ügyben alkalmasabb időpontban folytathatjuk. Ennél alkalmasabb időpont nincs, mondta félreértve az ügynököt Szabó bácsi. Miközben hatalmas kezével az a támaszkodva Fuchshoz hajolt. Maga Fuchs úr évek óta mérgezi a feleségem lelkét mindenféle plegykával, a szabad Európa maszlagával, maga adta be neki négy éve, hogy látták az égígérő vas szüzet, aki megjósolta a világ végét, és eljött a világ vége? Az nem, szabadkozott ilyetten fux. De szabolcsban elfogyott a krumpli, tette hozzá szinte vádlóan, mintha Szabó volna felelős a silány krumpli termésért. Hát én most azt mondom magának, hogy elég volt, szakította félda haragosan. Nekem is elég volt, Szabó úr, húzta ki magát, büszkén fugsz. A környezet, a légkör, a maguk egyénisége nem felel meg az én egyéniségemnek. Ezt örömmel hallom. Farkas doktor úrral éppen arról beszélgetünk, hogy elcserélem a lakásomat, és a mi útjaink elválnak, Szabó úr. Minél hamarabb, annál jobb. Én csak azt mondom magának, minél hamarabb, annál jobb, mondta fenyegetően Szabó, és sarkon fordulva kiment a presszóból. Elment a kedve a sörivástól. Ki volt ez az öreg vadember? Fordult Szabó távozása után Fuxhoz az ügynök. Pál szomszédom mondta idegesen Fux, majd fájdalmasan sóhajtva folytatta. Ezek után beláthatja, hogy sürgős a lakáscsere. Mennyit lenne hajlandó fizetni az a Grimaldi, vagy hogy hívják? Fizetni? Grimaldi úr nincs abban a helyzetben, hogy fizessen. Hát akkor hogyan akar valódi proletár környezetbe kerülni? Én keresni akarok a bolton. Az más. Ez esetben olyas valakit küldök önhöz, aki áldozatokra is hajlandó. De minél hamarabb, mert már alig bírom a szomszédságot. A mezőgazdasági vásár látogatóinak zöme már elhagyta a vásárterületét. A mindenfelé eldobált zsíros papírok, félig lerágott fagylaltölcsérek, összegyűrt prospektusok és cigarettacsutkák közt Szabó néni gyors léptekkel haladt az épület felé, ahol Bandi fiát remélte megtalálni, Solti elvtárs társaságában. A vásár információs irodájában elég bizonytalanok voltak abban, hogy merre tárgyalhatnak a francia üzletféll. Szabó néninek azonban szerencséje volt, s így csak hamar benyithatott abba az elegáns, bár elég szűk irodahelyiségbe, ahonnan néhány percet távozott a francia üzletfél. Az alkudozástól kimerült két férfi meglepetten, meglepődve nézett a váratlanul megjelent idős asszonyra. – Mama! – csodálkozott Bandi. – Hát te, mama! – az anyját látva, szokott udvariasságával rögtön felállt ültéből, de aztán a főnöke is eszébe jutott. – Bocsánat, Solti elvtárs! – Csak nyugodtan, Szabó elvtárs! – intette le Solti. – Én úgy is megyek, nem zavarom magukat. – Ne, kérem, ne tessék elmenni! – kérte nagyon határozottan Szabó néni. – Én nem annyira a fiam után futottam, mint inkább Solti szerettem volna szót váltani. – Velem! – Lepődött meg a főosztályvezető. Tessék, tette aztán hozzá megadóan annak az embernek a beletörődésével, akit amúgy is nap mint nap rá nem tartozó ügyekkel zaklatnak. El akartam mondani Solti elvtársnak, ami az én anyai szívemet nyomja. Mama, kérte Bondi Szabónét, semmi jót nem remélve a továbbiaktól. Nem halaszthatnánk el ezt, édesanyám. Nem lehet ezt elhalasztani, fiam. Solti elvtársnak meg kell tudnia az igazat. Mivel kapcsolatban? Tudakolta hirtelen feltámadt kíváncsisággal Solti. Ezzel a kereszteléssel kapcsolatban, tájékoztatta Szabóni. Nehogy Solti elvtárs azt higgye, hogy csak úgy mutatjuk magunkat, titokban aztán templombújó emberek vagyunk. Ha nem csalódom, mondta a főosztályvezető. Szabóni elvtársnő arról akar beszélni velem, hogy ma délután, Mária remetén volt, és megkereszteltette az unokáját. Igen, de senki nem tudott róla. Bandi fiam a legkevésbé. Azt biztosra vettem, de miért kell ezt velem közölni? Érdeklődött Solti. Hogy tudja, Solti elvtárs, én egy öreg asszony vagyok, aki mindig azt sóhajtottam, ha valami baj volt. Jaj, édes jó Istenem, Pedig baj volt elég. Most már nem sóhajtozom, mert egyre kevesebb a baj. Csak megkeresztelteti a fiamot, jegyezte meg iróniával Bandi. Mert telebeszélték a fejemet, hogy az megvédi a járványtól, pedig én is tudom, hogy az orvosság többet ér. Ha tudja Szabó néni, akkor az orvostudományra bízza az unokáját, ne a szentelt vízre. Igen, csak a Bandi fiamnak baja ne legyen belőle, hogy az anyja egy babonás asszony, aki mindenféle őrandyalokba kapaszkodik, pedig talán nincsenek is. Sabó baja lenne, úgyan kérem. Az előbb jelentős üzletet kötöttünk a francia üzletfelekkel, és a néni fia utazik Párizsba. Bandi fiam Párizsba? álmélkodott Szabóné. Külföldi kiküldetés? csodálkozott. Aztán mindenről megfeledkezve felkiáltott. Van Isten! Aznap este Szabóéknál a mozgalmas nap után végre mindannyian megnyugodva ültek vacsorához. Szabó néni már elmesélte a solti elvtársal való találkozó eseményeit. Mindent a legapróbb részletekig. Saját ügyes kimagyarázkodását, bandi fia további pályafutásának remélt sikereit, a párizsi megbízatást, csak hogyan, hogyan nem, az ő utolsó vanisten felkiáltását felejtette el a történethez hozzáfűzni. De hát talán az nem is volt olyan fontos. A vacsora végeztével Szabó bácsi nem sokat teketúriázott, felállt az asztaltól, és azt mondta. No, mama, ezután a mozgalmas nap után vesd gyorsan ágyat, aztán tegyük el magunkat holnapra. Így van, gyerekek? De mennyire, papa? helyeselt Laci. Fél ötkor kezdek a tizenkettesen. Ej, fiam, úgy félek, sóhajtott az anyja, mikor a tizenkettesben vagy, abban a szörnyű körúti forgalomban. Nem fejezte be a mondatot, mert észrevette, hogy icu egészen más valakire gondolva, érzelmesen csóhajt. Nagyon szépen kérlek, kislányom, hogy felejtsd el már a mai napra halászferit, és fúzd át a leckédet, mondta neki enyhe megrovással. Tíz hónap múlva érettségi. Az soká lesz, rántott egyet a vállán icu. Hamarabb, mint gondolnád, figyelmeztette Szabó. Ebben a pillanatban megszólalt az ajtócsengő. Hát ez ki az ördög? Dörmögte az öreg halkan, de mérgesen. Csak nem bandiék. A fiát szívesen látta volna, de a mennyével már nem sok kedve volt találkozni. Icú nyitott ajtót. Egy középkorú nyurga férfi áltott. Elnézést kérek a kisei zavarásért. Mentegetőzött udvarias hangon. Péteri a nevem. Péteri Béla. Mi tetszik? kérdezte Szabó, aki szintén kijött az előszobába. Ma este üzenetet kaptam bizonyos farkas doktortól. Tetszik őt ismerni? Erre már Szabó néni adta meg a választ a jövevénynek, mert idegen hangot hallva kíváncsian ő is az ura után sietett. Nem volt szerencsénk ilyen nevű doktorhoz, kérem. Pedig egy órája kaptam meg ezt a címet. Azonnal rohantam ide, mondta az idegen. Fuxurat keresem, aki hajlandó elcserélni ezt a lakást velem. Az a szomszéd lakás. Eltetszett tévedni? Világosította fel a hóri horgas férfi Szabóné. Elnézést kérek! Hajolt meg az idegen. Sötét van a lépcsőházban. Bocsánat, már is megyek. Péteri vagyok. Péteri Béla. A közért alkalmazottja. Bocsánat, még egy pillanatra bátorkodom feltartani önöket. Nem tetszenek tudni megmondani, hogy miért adja el a lakását? Gondolom pénzért. Állapította meg Szabóné. De amúgy mi okból? Sürgős levegőváltozást ajánlottak neki. – Az orvosok? – Nem. – Én.